Marzoak 22 ditu, gaur hostirala da eta hau berri albistegia duzue Berriozar irratiaren albistegi, eo, albiste emankizuna. Iruñan eta Iruña herrian hiru kakotz graduko lurrikara sentitu zen. Lurrikara irurak eta oita batetan e, gertatu zen, eta e, ez, e, izan ziren ondorio, per ez, ez ziren, izan ondorio pertsonalik edo eta materialik e, e, e, inolaz ere, datozen egunetan lurrikara gehiago, eta indartxuagoak izanen direla iragarri dute. Lurrikara irukakotx zazpik radukoa izan zen, esan bezala Richer Eskalan, ziriza herrian epizentroa izanik, irunian nabaritu gehien gehiago, e, Bat, baina baita herriko zenbait herrietan ere. Arratxaldeko e, irurak eta hogeita batetan izan zen, eta Nafarroko hiriburuan esesik, barainainen, e, mutilbabera, noainen, orkoien, ezizur nagusia berriozar, burrata eta sarriguren eta tarrabia herrietan ere, nabaritu zen, intensitate ezberdinekin. Nafarroako unibertsitateko geologoa eta irakaslea den, Antonio Aretsabalak e, lizarragan mila bederatzen, 2088an Richter eskalan 5 jakotz 2 graduko beste lurrikara izan zela gogoratu zuen Aritsabaletaren ustez atzoko mugimenduan Donibane Garazi eta Lizarraren artean duela miloika urte dagoen zatiketa gunean doan zonaldean Iruñeeko falla nagusia ukitu zela Berriozar, groutxo finztaldeak, la fuente de las mujeres proiektatuko gaur. Berriozar, groutxo finztaldeko zinezaleak, zinezaleak, gaur hostirala horratxaldeko sortzitardietan, kulturgunean, proiektatuko dute... E, la fuente de las mujeres filma botako dutela esan digute bimilaeta ham urtean estrenatuko estrenatu zen pelikuen zuzendariarri dau e, Mijaileanu da eta ohikoa denez filma ikusi ondoren eztabaida gunea sortuko da mokadu txiki baten laguntzarekin. Elkarrekin abezbatzaren emanaldiarekin bihar abezbatzen zikloa bukatuko da. Bihar amaituko da, emberta, eh, zera, embertako eh, elkarrekin abezbatzak eginen duen kontzertuarekin, berri osarren izaniko abezbatzaren emanaldiaren zikloa. Aurreko larun batean, pazde ziganda ikastola elduen... Eh, ikostelako helduen abezbatzaren zein elodosa, akapela abezbatzaren bisitake izan genituen, eta, bueno, itxordua, biharlarun batean arratsaldeko zazpietan, berriozarko entzun aretoan izanen da. Minutu bateko eleak ekitaldia ostiral honetan eginen dute. Korrika kulturalaren baitan antolatzen den minutu bateko eleak izen izeneko ekitaldia gaur hostiralean sortzi tardietan herria tabernan ospatuko da. Dagoeneko liburuzka salgai daude herria eta kale taberretan baita ekia ekodendan ere bos eurotan. Zerrokakide guztiei banatu zaiebana etxean ekitaldiaren egunean, hau e, da gaur arratsaldean, maite Ramosen artisaguaren lana zozketatuko daga bertan asaltzen direnen artean liburuzka agertzen den zenbakiarekin. Eta korrikarekin eh, lotuta, esan behar da korrikak bayonan izanen duela amaiera igande honetan. Laster, eh, lasterkaretaren bukaera, bayonaren martxoaren hogeita lauan izanen da, igandean autobusako izeko bederatzietan irtengo dira iruneko iruerrege hoteletatik eta eh, eh, abiatuko dira gero eh, itxulera eh, izanen da gaueko bederatzietan eh, bertatik, bayonatik ona. Ka, korrika laguntzaile txartelarekin amarre euro ordaindu behar da txartelik ez duena amabi euro ordaindu beharko du eta eh, txartel hoiek eka euskaltegian eka daitezke Rekalde kale, kalean lauan dago e, euskaltegiko egoitza berria. Eta e, telefonoz ere deitu daiteke bederatzila uzortzi, iru 0060 edo bestela e, 60sazpi, 60 bat lau 0 0. Kiroleiburuz eta Asteburu honetarako jardunaldi berriez itxegiteko unea iritsi zaigu. Na farrako goita segarren kiroljokoen azken jardunaldia larraintzaren jokatuko dira. Eldu den igandean martxoako gaita lau, Nafarroko Herrikirola eh, eh, jokuetako finala jokatuko dira larraintzarren pilota lekuan, eh, goizeko amaiketatik aurrera. Informazio gehiago Herrikirola, Nafarroa.org. eta hemendi irtera bati buruz itx egin berdu gorain beka hemendi taldea irtera bat eta beka hemendi taldeak markatu irtera berri bat antolatu du larun bat honetarako riozarko kirol elkararen medit taldea kantol kantolaturiko txangoa larunbato honetan, martsoaren hogeitahiruan egginen da,milalarrun hemeretzi metroko saioa deituriko mendia eginen dute. Eta orain saski baloiara joko dugu e, bihar izanen baitira zenbait e, partida e, guztiak hemen etxian jokatuko direnak kiroldegian, berrizarko kiroldegian baina baita kanpoan ere jokatuko diren partidak e, izanen ditugu orain en, aipatuko dugun bezala. Senior, e, gizonezko seniorrak e, Fonseka Alizeo Mojardinen kontra egingo du zei tardietan hemen berrio zarren juniorrekoek eh, atxe dena hartuko dute, baina e, ga, e, maurik, gizonezko Cadeteak jo eh arituko da, eh kontra e, Goizeko 10 tardietan hemen Berriozarren. Eh Emakumesko Cadeteak hemen en arit, e, zera, e, jokatuko du Berriozarren 11nedaren e, kontra. Eta gizonezko aurrek egingo dute hemen berriozaren altxasuren kontra bederatziak eta laur denetan. Gizonezko preinfantilak e, e, genisen kontra egingo dute tuteran, goizeko amarretan. Gizonezko minibasketekoak e, HD atxedenean, HD, e, ibiliko dira asteburu honetan, eta emakumezko minibasketetetaldiz, bai, jokatuko du irunean, sandu zelain, sagrado, korazonen, kontran. Gizonesko pre chikiak e canto la Iruñan, hoizeko am eh, amaikak amar gutitan eta misto taldeak eh, deskantsoa hartuko du. Eta orain Berriozar kirol el carteco, bueno Berriozar kirol eh, eh, zera, el carteco es Berriozar, E, jardunaldi, jardunaldiak aipatuko ditugu Hasiko e, gara beti bezala e, regionalarekinamiren kontraingo duelako hemen berrio arren arratsaldeko lauretan bihar larunbatarekin Eta bigarren gazteak e, arituko dira San Jorjeren kontra San Jorge sa, e, Sanduuze lain arratsaldeko zazpiak laurden gutxitan ha KDTA koak arituko dira ere, e, San Jorjeren kontra sanduuze lain e Guarddia Ko, e, o, amabi tardietan Betaldeak e, de, Atxedena esbarkatu burlatasen kontra egingo du berriozarren Amabiak laurden gutxitan Eta e, e, atxedena hartuko dutenak Aurrak Ako taldea Taldekoak izango dira Betaldeak aldiz Sanjorgeren kontra Ehingo dute, jenek Sanjorgeren kontra Jokatuko e, dute e, Asteburu honetan Hauek sanduze lain Arratxaldeko lau tardietan Eta jarraituko dugu emakumezko futbolarekin, emakumezko regionalekoak harituko dira osasunaren kontra, taxonaren amabiak laurden gutxitan, baina igandean eta larun batean, bihar bertan oberenaren kontra egingo dutenak eza, e, sortziko futbolekoek izango dira, goizeko amaiketan oberenako zelaian. Gizonezko sortziko futboleko taldeak, a taldea e, hain zuzen ere kirol esporten kontra berriozarren egingo du bihar, e, ordu bat tardietan betaldeak, amarretan jokatuko du e, berriozarren, bidezarren kontra, eta berriozarren ere, guztie berriozarren jokatuko baitutez, Anto Tomasen kontraze taldeak egingo du amabiak eta laurdenetan betaldeak, e, amarretan, goizeko amarretan egingo du berriozarren atarrabiaren kontra. Eta bukatzeko futbito, futbitoko jardunaldiak e, aipatuko ditugu. A taldeak mar, marillaken kontra barainain egin du am, goizeko amarretan. B taldea arituko da santo Tomasen kontra, amaiketan, rotxapea, korralillo zen, eta e, ustuta, aipatu dugula santo Tomasen kontra ze taldea, sandu ze lainen... E, Arrituko da o, ordu bittardietanko beran du e Guarderdian, San Jorjeren kontra de taldea arituko da aitasunaren kontra, berrio za ordu batetan guztiak le, beti bezala larun batean e, jokatuko dira. E taldeak arituko da patxilar kontra berriozarren goizeko amaiketan FF taldea doina Maiorren kontra habietan hemen ere berrio arren eta e, talde panmplnaren kontra ororbian, Eguerdiko, eguerdiko amabietan. Atxe taldea iluna inden in kontra ingo du eguerdiko amabietan berriozaren i taldeak San Juanen kontra San Juanen goi, eguerdiko amabietan eta jota taldea natazion en kontra berriozaren e, arituko da ordu batetan K taldea mutilbaren kontra ingo du kanpoan mutilba beheran eta goizeko amartardietan eta bukatzeko emakumezko ele taldeak liceo jardinen kontra arratxaldeko lauretan hemen berriozaren. Thank you. ta kirola alde batera utzis eguraldia e, ziteko ordua iritsi zaigu eguraldian hasia izango dugu gaur eta joera berdina izango dugu izango dugu eguraldiak asteburuan ere igoizean eguraldiak atze e, e, aldiak, e, antzera jarraituko du e, pel erdi mailako odeiekin eta goio odeiekin zeruan baina ateri egualdeko haizeak indarra hartuko du arratsaldean haizea aldakor geratuko. Da, eta hodiak ilunagoak izango dira zaparra Trumoia botako ditu, edo gutxiez aukerak egon badaude eta egunaren amaieran atertzera egingo du berriro. Bero hauez hau izan da guztia gaurko albistegiari dago kiionez, informazio gehiago atozen zen orduetan berrezar irratiaren sintonian FMko1 punto zortzan edo orduero Interneten eguzki